توانی رژیم بسم الله الرحمن الرحیم وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقو منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتو به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون سوره بقره شروع وا په دې کې سلور مسئله او سلور حصے ا وليسا چين مياتنا په دې کې مساله توحيد او تفصيل سره بيانيدا بياد ايسا په سلور باب و مشتمل اوا اول شل ایتونا باب او بابو پدیکی بیان د تمہید دویم باب دا ایکی سیادنا در آیت نمبر انتالیس پوری پدیکی خطاب عام او مسئلہ دا توحید او داو دا توحید داو دا توحید پیائیو حنس عبدو سرا پیش کرده وا ارې باندې بیا پینځه عقلی دلائل او نتیجه او سماره دلائل او فلا تجلو لله اندازه بیا د منکرینو تر افنه په مسله توحید او صداقت د رسولو کتاب باندې شوباو اعتراض چې تر مسله کوم کتاب نه بیانې نو دا کتاب او دا مسله تا ځان نه جوړه خړې ده دغې جواب په چلنج او تحدي سره ک تا سوای دا کتاب او مسله ځان نه جوړه کړي نو ټول راغړ شه د دی پشان یو صورتت پیش او, صورت او یوازې خپله نبل کې خپل مشران مولیان او خپل خدایان هم په کرادت کو بیا د جواب نبا دی تخویوي د دا خرت داعذا بیاره ورکړی وه منکری نوته فَإِلَّمْ تَفَلُوا وَلَنْ تَفَلُوا فَتَّقُ <النَّار> او پایت نمبر پچیس بشارت بشارتو اخروی دا آخرت خوشخبری منون کتا کمو خلکو دا دعوت توحید یا یوحنا سو بدو ربکم دا مسلو منل نا خلکو لا خوشخبری دا آخرت بشارت او بشارتم کامل بشارت یو خوراکس کاک بی کور بی مرگری بی او امیشہ بی خوشرت داده چه آمنو وعملو سارحات یو عقیده درسته ده توحیدی دوی معامل د شریعت و ده سنت مطابقی نالا با اند لهم جنات دیلا جنتو نئی جمدہ جنت جنت کی معنی د پټوالی پراتا جن جنت جنین دا الفاظ دا دکي معنی د پټوالی دا جن تا زکوي شته هم د نظر نه پټته جنین د مور پګې ډه ماشوم پټته جنت جنت باغتوی دا پاونو بوټو باندې پټي نو باغات او بیا د جنت ناراد اغره چې قران حدیث کې راغلي او مؤمنانو ته د سې ایمان او د سې عمل او بنیاد با اخرت کې کی ورګړي کیږي او تفصيلات په قران او سنت کې شته دلي جنت صفات د تجربه انتحت هلنهار چې د دې لاندي باندې هرونه بي با من تافتيه دا په hazardous دا مضاف لاندي د دی باغونون باندې هرونه نه نو د باغونون لاندي د جنت نه لاندي د جنت نه لاندي نه هرونا د خو فائدنه ور کوي چې د جنت د لاندي دینو جنتي بهته فائده سوایي دې سمګه دلاندې دریافت شوتا کنو نو موخه دې فائدن شو هغه سې څو بورې مې باقي کویان نيست یو لاندې بورونه مې نکړې نو اصل دا په حزب دا مضاف ده منته ها اې منته اشجار ها و مساکنه ها مالم تنزيل معنا کوي نو زه کوم معنا ودا کوم جنان دلا جننۃنری دل باغونه تجری چیروان بې من تخته ها داغي دونو داغي د بنگلو نا الان هارونه نهر نهرو نا د بنگلو دونو بوټو نه بلاندی بې د جنت نه لاندې نه بلکې دا غوونو او داغا بنگلو دلان نه لکه څنګه چې نهر دریابي په نه په بارا ولاړه داغي دلاندی بې بنگلا کورو چتتے و نحر لاند بئی دا مطلب ہے آنہار جمع دا نحر دا تبصیلی صورت محمد کشتا جا غسلور نحرون دی قرآن ذکر کڑی دی صورت محمد آیت نمبر پند راو گو رہے شپگیشت بار پندر آیات دا جنت تفسیری کڑی درد مسل الجنت اللتی وعید المتقون فیها انحار من مائن غیر آسن وانحار من لبن لم يتغیر طعمه وانحار من خمر اللذت للشاربین وانحار من عسل مصفه وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ صِفَت دَارَ الْجَنَّةِ چوادیش ویل متقیا نو سره ادا دي فيها أنهارٌ مِّمَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَدِيكٌ بَنَى نُو نِیدو بو غَيْرِ آسِنٍ چې خرابي بني بني وَأَنْهَارٌ أَوْ نَهْرٌ نَبَيِّن مِن لَّبَنٍ لم يتغیر طعمه چه خون به بدلنی خراب شوه بنی وانحارون او نهرون بے من خمرن د شراب لذتن لشاربین چه لذت او خون باورکیس کن گولر وانحارون او نهرون بے من آسل مصفح د شاتو پاکو پاک و پاک شاد صفح شوه ولهم فی من کل ثمرات دل به هر کس منوری میوی او مزیمی و مغفرۃ تم رب مغفرت نو دغه سلور قسم نه هرونه مراد مین تا ته هلن حال کله من, من سمراتن رزقا قالو هاذ الذی رزقنا من قبل و اتوبه متشابهه دی جملو د درې زو وسعت اشاره ده چې په جنت کې رزق ډېر وسیع دی هغه وسعت الله رب العزت په دی انداز بیانې دونه وسیع رزق دے. کیس میوے و دی کیسه ما کیسه میوه خوراکونه دي چې الله با جنتی دا د دنیا د نعمتونو میوه په شکل د جنت غ میوه او خوراک ورګي دا زکا چی دین آشنا حدیث کی راضی دمر ناشنا او زیاتی چه لا عین رات ولا اذن سمعت سترګولې دلې نه دي وګونو داغه حقیقت نه لري دلې سترګې حقیقت نه لري دلې ولا خطر علی قلب بشر دغه تصور دو انسان پس سوچ کې ملان نه راغره دونه ناشنا او زیاتی نو یقیني خبره راچی یو شې نوي ډيري او ديب په اول زلوي ني نو درې د استعمالو د خوراک شکاک چلم نه ور دي دا بسنګ خورم نو دا چل نه ورتل یو تکلیف ده بیا و د فرشتونو ته پوښتنه کوي الله نه با کوي دابا سنگا خروب چلی راتاو خوایا نو لم لیٹ پا کی رازی او جنن کی چونگی تکلیف نشتا حال خو هر سر کن فیقون کار دے نو دا دی وجنبا اللہ اغنوی نوی میوی خوراکونا د دنیا د خوراکس کاک پشکل بانی ورکی مثال بیدا سی یو مثالی سویم لکا میوابا نوی منگ نیلی دلی خولی دنیا کے سناشنا د جنت میں والا خو شکل وے د دنیا د می مثلا د سیو په شکل کی مونږ د چکل پیش نو خیال بم دی چی سیو دینو نو د سیو په انداز به اوخرو نو تکلیف براتنی یعنی د چل او د خوراک تکلیف بنی خو فن ذائقه شی موجودای دا او صحت ته اشارہ ده او دا انسان آسان دیه دا مطلب اے کلمہ ہر وار ہر کلا روزی کو چی دی تو ورکڑی کیگی منها د ری جنت نمن سمرتن میویر اسکن د پارا د خوراک قالو وای ودی هاذ اللذیذ فاغشه د روزقنا چمون ترا کڑے شو من قبل مخکی دنیا کی دا خون دنیا کی وړلو دا خون مغشه نه یا من قبلو سات مخ وختیم وقتیم او و مغشیر خواغ بنی دی بدا خبر دا سوالی کئی وی زکا و او تو بیهی روڑلی بشی ورکولی بشی دوی تا دام اوام متشابهن هم شکل شکل به یوي او مغی نور بشی بدلی مال متنزیل والاوی متشابهن فی الالوانی مختلفا فی التعوم رنگ بے بدلی خون بے جو دی شے جو دالے شکلی بے سغا دے نو زکا دے وی دا خواہ دے خوچیوی خوری ابا بلی ولہ حما دید پارا فی ها جنت کے با ازواجن آم امانا دے بی بیانی بی ازواجن بی بیانی بی مطاہرتن پاکی،, پاکی بی بیانی بی سنگ یعنی د دنیا غون دی پواردته ب پکینی زکه د دنیا خزکی پواردته ده دا د خزو عادت ته اکثریت چکور کې بس خاص خاګر زی او چې غم خاله لذي په ځان بیا بل ځان جوړ کی داران حالانکه مسله ده چې صفا ستره وکور کی ګور زی او صفای سترې به د خپل کورو خاوند پاره ن دغاسی بنی لکه دا دنیا د پواړو پشان یا دنیا کې دغا بیماری حیز وغیرہ د ګندګي په ختمه شي کې بنی دنیا په شان بدانی لک امالم تنزيل وعل یا دو معنی کې دلته مطهراتون سما و مینه الغایتی والبول والحیض والنفاس والبذاق والمخاط والمنی والولد وکل قذر یو معنی دا د دنیا پشان او د حیز نفاس توکان او لاړی دارنګ منیو او اولاد او هر غندګی بینه وبات یو دیمه معنی وکيلا مطاهراتهم من مساوی الاخلاق دبد اخلاق نه وبات اخلاق به بدنی زکا خلا خزداشی چې ظاهر شکل صورت خیخی خو اخلاقی بدی نو پدغه خاص وسړې سُو کی نو عین د جنته غي چې څنګه حسن ظاهر شتا نو مطهراتن نو د اخلاقی اخلاقه نبا پکه یی مړه اخلاقی وبکینی او د خزې اصل حسن خو اخلاق دی نه دا چې شکل صورت نو غارزی شعر دی دا هو سو وخت یو بیا ختمی خو خواه اخلاق و دینداری مطا نو یاده دندگون پاک او یاده بد اخلاقون پاک خو ازواج چه کلم گوه؟ خزی مردش لهم فی ازواج مطا حراتون دیده و پدی جنت کی بی بیانی مطا حراتون پاکی خودلتا یو بلا مانا پکارده چه دا خبر عامش ابا خیلی ازواج اصل کې جوړې تا وې جوړا نو ولهم دیده پارابا فيها پدې جنت کې ازواج متطهراتن ملګري او جوړي پاکي پاکه جوړه وې سمانه نو خزر سړې دواړه پکې راي اځي خو بیا به خزر خپشي کنه د سړو د پارښتو مونږه وینې دواړو د پارې جوړې دي ازواج د سړي د پارا خزر د خزر د پارا سړې او پاک بد اخلاقون پاک بندګون پاک وهم دیو فیها بدی کې خالدون میشا شئی همیشه شئی میشا نبا مرګ راځي او نبا بیا د دې زین او تلوي دا بشارت ختم شو ان الله لا یستحیی یازر و مثلا ما بعوزتن فما فوقها دا پدائد توحید باندې دیم شوبو اعتراض اولم هم شو په قران او په چې دا مسله قرن تا ځان نه جوړ کړي د د هغ جواب شو اوس دا دوی مشه بیایان چې دا کتاب او دا مسله زکر د ځان نه دا د الله نه نه ده چې دا څنګه الله کتاب دی په کې د را ده او د برق مثالونه بیانې یا د مچ او ما شي مثالونه ورې بیاې نه الله پاک د هغې جواب کوي ان الله شکرله پاک لا ستح لبزی مع دا لا یستحی الله شرم نه بدلتا حیا په معنا د ترق لا یستحی الله نپری دی الله باک نګړي ایا ذریبا چې بیان کی مثلا مثال ما بعوزتن دماشی فما فوقها یا زیاد دماشی نه په حقارت او ور کوټوالی کې دیو د الله سره کتاب لري چې پکې دمچماشی او دارن د دا حرامت برق مثالونه بیانې د دې دا اعتراض دا د قران پکم مثال باندو نو مفسرین وای چې عام دا وای چې د اصل کې د صورت حج او د سورت عنکبوت او آیاتونه چې نازل شيونه د اعتراضه باغو تاسو ګورئ سورتِ حج و بوره وَلَّسَ <laughs> مَسِبَارَهَ <laughs> آیت نمبر تریتتر دریا وی <laughs> یا ايها الناس زوروا مسرن فسمعوا ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون زبابا ولا يجمعون ولا ان يسلبهم الزباب شيئا لا ينقذوهم منه ضعف الطالب والمطلوب ا خلق مثال بياني غو وتكيده مثال سد ان الذين تدعون من دون الله اگر تاسوی چې دا اللانا سیوارا مدد کواه لن یخلقو زبابا اوی او مچ قدره هم نشی پیدا کول مچ ولو اجتماعولا اگر کدار طول دی تراجمش وین یسلو بهم الزبابا شیا کمچانت سشی اتختی نو لا یستنقضو همین ہو داغین اخلاسو لینش زعفت طالب المطلوب طالب المطلوب مشرق خود اله دواره کمزوری دی مشرک چی کلا در اللہ نسی وا بل چان رو رسی را مدد شوی بل نواری اللہ وی تخوتی غواری چی طالب اولاد برکات در کی خواهد در مچ اختیارم نلری مچم نشی در کولی مچ وی زکا ادا چی کمزوری دی چی مچ تی در دربار بار و زه شته تختینو هغه مو واپس کولیني شي زکه درګاونو کې دال واگانې او 간 بالا پرته مچراشی او پدې پنځو منجو کې تجارت او تختې د مټې زرات او دالوام زراعت الله ویلا یسنقذوه میں لا یسنقذوه میں هغه مچ نخبل شیني شي هغه ستنو طالب اولاد او برکات څه دري او یاد د ایات څه لب لري دا شدید ترور و شي ان شاء الله تفصيلي و خو حال نو سو کوئی داې مشرکین او چدا وره د بزغوسه شو ها دا څنګه دلای کتاب دی زمون خدایانو ته پکی مچانو یو ما شو نو په دې شو دارنګ دا سو ګورن کبوت سورته انکبو شلمی سی پاره اخری ما نمبر 43 مسلو الذین اتخذو من دون اللہ اولیاء که مسلی لنکبوت اتخذت بیتا این اوحن البیوتی لبیتو لنکبوت لوکانو یالمون مثال دا غکسانو اتخذو من دون اللہ اولیاء چینی ولیدی دا اللہ نا سیوا مددگاران دا لا نه نور مددگار نی ودی چې دا حاجت برکه يم دات گئی وای د دې مثال کا مسال العنکبوت په شان د چولای کید د مشرک مثال د جولال اتخاذت بایتا د جوړکړې د یو کور ځان له چالا چولی او ان او هنل بیوت ل بیتلن کبوت بهشکه کمزورې په قرونو کې کور د چولای کید جولا خپل جنې کنه مکړی یا جاله مالی چي الله وی د جولا د جال ډېره کمزوري جاله نو مشرکم جولاده او د دد شرک او دد خیال او خیالاتم د جولا جالدان کمزوري پښوګوباندی بنیاد دی څنګه چې دا جولا د ځنلا <تصفح> <تصفح> کور جوړ کړی او د کور نه مختلف تارونه بوتلی یو تار داسي یو داسي یو برا یو لاندي خیال دی چې که دشمن را پاسه راځي کنه په دغلار راشي زبده په دیو تختمو کو په دی راشي په دغې په تختمو کو په غره راشي داسي بلاړش دا د د د خیال مطابق او چې کله دشمن راشي نو بس پاغ خپل جاله کین خلی اخ په پکې غټې خلی گیر الله یو دقه سلام مشرک مشریکم ځان د حاجات او ضرورتو د پاره مختلف درونه لارې کتری چیرې راکې اولاد منین په پلان کې بابا نه باور ما کوته بسره خو باید را باندې راغی غلبه زمو زم مقدمه مې هلي نو غلبه پلان کې له زم ناری جوړی کړي حلای چې کله یې ضرورت پیښ شینو د جوړا غون ته پرې خپل جال او خیالاتو کې خلیص پکار نه راځ مشریکینو چې وي دا وری د څو غوسه شو ها <تصف> د وګورم ته مچانو جوړاګان وي د مړو مرزا الله کتاب نه دا پکې استا خپلې خبري وي الله پاک دا آیات ورولې ان الله لا یستحی ایذر و مسلم ما بعوزتن فما فوقا الله اس با کڼ مچ مچماشه بیان کی مثال کی دا د الله د شان نه خلاف نه ده د عام مفسرین وي او په دې باندې یو سوال لري ٹھیک ده یو سوال لای چې مونږ کوم نزولی وایو نو هغه را کوي مونږ ته د سورته بقره ترتیب نزولی ځم نه ها د نمبرو بقره 87 نمبر او تاسو د سورته حجکه نو اکسر بیازون کی لکلی سورت حج ایک سو نمبر دی ایک سو تین پنوزول کے تین نمبر او سورت انکبوتو گو رہے نو آغا سویم نمبر دی اگه پسر بیم لکلی نو دا صورتو پچسی نمبر ده پچسی تا گورا صورتی انکبوت ده او بقرا ستسی ده نو کم مخشو انکبوت مخشو او انکبوت آغا مخش را گلده او مکی صورت ده نو مطلب دا چه دماش دمچ ذکر پا مکا کشه او اعتراض پیدوی کلاو که مدینه که یو خدا اقل و ذهن ناری دو ام دا که صورت انقبود شي دا سشه صور حج نو صورت حج سو امو ایک سو بیا اعتراض مخ ککڑه ده او انقبود کی مثال رستور آغره نو پا دی ترتیبی نو زولی پا بنیاد دا جوڑی گی نا دی تفسیر ابن کثیر علوی چې اصل کې د اعتراض په دغه ځینونو اعتراض پرې مخکینو مثالو نو, نو چي دتیش دا, دا مثال چې الله پاک وی مسلهم کما صل لذیس توقدنا را او کصیبن من السما په دې د مشرک منافق وسه شو چوغور راد برق پکې وای نو دا رات برق باندې اثر اعتراض نو د دې حقیقت حال کار کول باندې دی وسه شو نو دانہ سنگ دا, دا الله کتاب دے پکیراد او برق او باران او دا خبری کی اللہ وے داخل اراض دا برق که کدا دین یو حقیر شه مچو ماشم ز بیان کونه دا سمادہ شان خلاف نه ولی زکا شه دا خبر د وزاحت دا پار خلق مثال پیش کای کنا نو الله دا خبر وزاحت دا پار ک مثال پیش کونو دا الله دا شان خلاف نه ان الله بیشک الله پاک لا استحی لا يستحی لبزی ما نو خیدا دا شرم نکئی شرم نکئی نو منگا عام طور دا لفظ خکی استمالو کو بد کې استمالو دا خد صفت دے که بد الگا دا پلان کې دیر بے شرم آدھے نو خد صفت نین اللہ لا يستحی اللہ شرم نکئی نو ٹک دا چدا صفت دا اللہ پا عربی کې راغلے دے خدا دا جدل ته ته مراد بها یا پمانه د ترک ده دغه معنا تفسير کبیر عالم کړي را چې اصل کې مراد دې نه ترک ده بس ان الله لا یسہی الا نپریګری بیان د مثال بلکې بیان نه یې د وضاحت ده پا یا الله باخ نه غني پروا چ بیان او مثال ان الله بیشک الله پاک لا یستحی باخ نګړی پروا نسا دی ائی زری بچ بیان کی زرب پمانه دا بیان زرب پړي رو مانو نو کله پمانه دا بیانی ده کبل ائی زری بچ بیان کی مثلا مثال دلتا دا عام نه دی دا ما صفته اصل کی دلی مثلا نه پاره او دې مثلا باندې دا تنوین د د تنکیره او دا ما صفته مثلا کلمزي معنی کوي کنه داسې به کوي کلمزي ته ضرورت نشته ارزه کې کلمزي معنی نه چلی او کلمزي معنی به دی چې به شکا الله چې باک نه غړي اي زره بیان کی مثلا مثال ما مثال ما هر باوزتن چماشره فلکدا قوالبزی معنی بیا ذهن کی نی کی دا مخاطب نو بس پیو زوایا بشک الله باق نګړی ا یزر با مسلم چې بیان کی مثال ما باوزتن دماشی بس دماشی باوزماشی ته وې دماشی مثال ویلې وې اصل کی یا خدا چې دوی درات برق خبره کړی و چې درات برق ولې د الله کتاب کې بیانې نو دماشې پاښو کې حقیر شعرې نو لوي داخلا برق او رات دے دماشې غنته حقیر شېم چې زيات کم زمانه شان نه خلاف نه او ماشه حقیر زکره چې په قران او سنت کې د دنیا د حقارت د پاره د ماشې مثال بیان شوه لکه حدیث کې رازي رازي ترمیزی احمد ابن ماجا نقل دے لوکانت الدنیا تادل عند اللہ جناح بعوزت ما سقامن ہو کافران شربتما کچرتا در دنیا دا اللہ پنیز باندے دا ماشی دا وزروم را قدرم وے دا ماشی وزر دیر بے قدر شے دے دا معمولی غنت شے دے اسا بیکار دے چھے کٹ چې چھے ماشی نکٹ شنو بے ایس کار نرائزے نو د الله پنیز دا ماشی دا وزاری عمرہ قدرم د دنیا وی نو ماسا قامن ہو شربتن کافر لبیتی او گو ٹوبم نوی بر کرد د الله پنیز د دنیا سا قدر نشت دار نور روایہ تو کم دا الفاظ رائز نو دا اصل کې اسلیمالی د دا حقارت پزائی نو دلتم اللہ پاک دا دی دا جواب په دوران کی ام دا باوزی زکر چې داخله عراض برق دے چې احقیر شي چې ماشی ماشینه بلکې د ماشینم کلان دي سي نو کدا په مثال کې الله بیان کی دا کیداله الله د شان نه خلاف نه بعوزتن فما فوقها یا زیاد د دې ماشینا بعوزینا په با حقارت کې کردینه حقیقه او څه اصل حقیقت حال بیانې خبر او یا اصل بللا دا دوي چې په غوسه شې دي کنه دا سل بل خبره دا نه چې ديګنی دا الله په کتاب او دا الله په شان خپښ چوغو ردون حقیر اشیاء غلا بلرا او د دغه غلا د پارا الله په پا تفسیل کوي وی سل خبره دا دا چې چور کی داړی مې ثینکا کنه دغل پگیره کې خسي د کی سموریدا لیدل په پختونو د عامتلوونه وغيرها چې دې پسې شاته پس, پس منظرې هره جبه کیده جی تو پس منزل نهی نبیان مطل جوڑیش چرتا سڑی غلا کرده وا د غانمو روازی وی تریشلی میریشلی غوبالی شی بوس مسپراتون سڑی دبل بوسارو بوس پت کرده ناغوه علک از بوس چا پت کرده مجلس که ناس تو سڑی غلی معلومو اخیار سڑی په طریقه خلق معلوم کی نو مجلس اداسي په اجر جمعات کې خلق نازي الکه زما بوسه پټکړي دی خدای خبر شي چا پټکړي د شپې شپوړي نازي ير یوې مونږه ني پټکړي دی وې نه بس یې پیژنو څنګه پیژنې وی چا چې پټکړي په ګیره کې به خسي څه مطلب خو چې بوسي په سر ورل خو چارتو باندې پر ګیره میرو په یوختو کې لګیدلې خبرغه یې صحیح اوس خلک د سر نه ول لیته د سر نه نیول ویګان نو چې کم غالو اغدا سے کم نه وي نو ما بګیره کې خنیش نه و لا و نو پختو کې ماتل شوې دا غل بګیره کې خسي مناسو غل سړې ځان په خپل خيويہ په داسې موقع دی اصل کې مشرکانو شرک کاو منافقانو منافقتو پکې الله درا دو برق مثال وې دی په دې غوسه شونه او ته خپه ته ولا خو مونږ یاده کنا نو دا څو خینوش ویلی چې مونږ یاد وای نذورې پدې ویز د غوسې چې وګوره دا څنګه د الله کتاب د رات بر پګویل کی دا خبر او سمجه قران بیاني کم سره شیر بدعت کې اخته نه به ډایرک دانش وي چې ماتوي دا وګوره مطلب خبرونه کې شرک دی توحید دی او سنت دی او بدعت دی مطلب دا چې د دکشتا د ځکه په خپه نه اصل کې الله وی د دې کې چل لے نو دی باندې بداو لګی دا نو څه کوي ته راز کوي ورنه مؤمن شړې چې د کتاب د الله توحید ورینه په نور خوشاليږي بالکل دغه سره اوس د مؤمن مؤحد بارکی د مثالونه وایا د رات برق یا د سورن کبوتو د سورې حجغه وایا مفصلینو ویل خو مو ویچله که بهتره ده د شي نه دا مطلب نه چی څه غلطه را او بس توجيهات دي کنه پدې څه تیراز نه راځي نو کارا د جوړاو د مچ مثال هم شي کنه نو چې مواهید سړې اوري کنه خو موږ غوسه تور وسو بیا ووي د دې ایتونو زور وګوره چې سونه خون کوي نو مواهید سړې چې دوري نو من من غټي خون ور کوي رد د شیر کو مسله وي او مشرک دا څنګه تګزړي شي او دا خو ما یادې نو هغه بدولي نو الله وی خبره سلام فام الذین فسقاسن آمنو چې منلی ده مسل ده توحید آمنو آغا چې چه و بشر اللذین آمنو کیسی کرشه توحید منلی فاما اللذین پسا کسان آمنو چه منلی ده مسل ده توحید فیعالمون پسا غوی پویهی چه انہو الحق مثال حق دی می رب بهم ده ترپ ده رب ده دی ده رب د ترپ دا مثال حق ده حق که دل سمطلب حق پزه یو باللفز کوئیو نو نور با واضح اج وایا لمونه بزدی پويي چې انه الحق دا مثال موافق ده دا مثال موافق ده د خپل ممصل سره مربم د خپل رب مې ربم د دې د رب د طرفا یاره چې څنګه دا مو شریک او منافق ده نو دا مثال بالکل فټ ده او وي بالکل دقه سره ابي خوشالې دقه دې مشرک جوړ او مچ ده دا مطلب شي او وي سيدا دقه نوی کنا مشرق جولانا جولانا بدتر ده پختانا وی الکسو جولای سب نو مشرقم جولای جولانی کم قد چبل تیسر داران او مشرک مچ بشاندی کنا تاوسی دی درگونو تلاړ شای دا ملنگان منجوران ټول مچاند دا بزن بیا حوالا ویم انشاءاللہ دا تکسیرو حلمانی حوالا بویم چوی دا مچاند, مچاند. دا گا مچاندی مومن گوی بلکل دقری دا مردار مللهځوه کسان کفرو چې کوفرې کړی د ان کارې کړی د د مس د توهید نه کم چې د توهید منکر دی د پې بد لږ نو دوی خپل بړاس په دی الفازو بعضي پس دوی پولونه پهی ووي ماذا اراده الله هو سیر راده د الله به هذا م سره په بیایان مثال د پکی دا پېول و د پکی نه ووي که نه مثالونه پې وی وي د راده بر کو د دا پاکیوی مو آیا سی روان و آیا کنا مون با درس کا وقت جمعت نوی نوی درسو نو خلکو ناشنا لگی یو کسو آوی یر بس تا تپاکی تب دا تبسیلونا ولی که و تبسیلونا سی روان و آیا کنا ناغ وقت که چه مون درس شروع کنی او بل مولام درس شروع کنی او نور مولیانو تا خو قرآن نی یاد خو چه حق پرس شروع کی ن ینا را رانا وان اړ ای کنه نو غذر شروعونه بلبزی ترجمه کوره ما ته وګوره افلان کې مولي شه او دون خل درس کې بزا رواني وای نه په کیچا په سی خبري کوي نه د چانو مې لري نه په چارت کوي او بس دقه سی رواني دقه سی تم وای بديله بدلږي چې دا په کې خبري وشي خبرو سره خبره ښکار کوي کنه مله ویني دا په کې موه دیم وای مازه اراده الله به هازه مساله سيراده کړه د الله به ازا مسالہ په بیان د دې مثال دالی پکې نه وای جواب ستاره وی خدغه ده چې پتا بد بدلی یعنی د غلط پکې را کې خسته خو الله بل مقصد مې لري پکې اسی پتا نه لګې قران ایجی به کتاب خاص وی پتا نه لګې ټول شیخانو بزرګانو دي خ خلق ټول خیګنه سم خلک مسلمانانو دي کلموي مزوداس کې اسې پته نه خدا خو چې ورته قرآن بیان کی اوس به پته ولېږي چې عجي صاحب څنګه خسر دې که بد سره دې تبريغي صاحب که بد سره دې مولوي صاحب خسر دې که بد سره دې دغو وخت کې به پته لې اسې پته نه لې خخکاری خدا خو چې د الله کتاب ورته بیان کی پته ولېږي اوس منون کې سوګر مخاليف سوګر شيخ القرآن را مولا باوي وې د خلکو مثال د ډیران نه خلکو مراد یعنی دا ګنده عقیده و غیره د ډیران باندې چې سړی پدې لا رسی کنه نو ډیران بدبوې نه ښکاری نه محسوسي وقکل د ډیران کې بلچووالي شي نه نو د لیدا ډډوزی او ګن بلاروزی اسی پتا نه لګي د غرنګ د خلکو د عقیدو مثال ډیران دا چې کله ورته د قران بیان شي کنه نه دا ګن من نه راځي داخل روستو کونو دا خروستو خبره کوم نو ګران ده نه دی دا پرزمخ کې مثال ويم چې پوي شي تمګه شنووی چې تاسو هغه څنګه دو دا خدا پوي ده با او زموندا دد نه دی چې دا قرانه یا دیوا یو هغه باندې خلک پوینوک صرف لفظي ترجمه خو تاسو خپل د پښتو چرت مترجم راواله هغه کې مم پیدا کی او تفسیرات او تحقیقات علمی خبره په تفسیرونو کې دیری وا اصل مقصد زمون دلته بیان چې سلوشیو یو خبر په ذهن کې کی, کی؟ اصل مقصد دا قرآن نو الله پا دا گا خبر کول گواڑی خو مونگے مثالونا وغیر مخیوی چیزیں نشینچ اصل کی پتہ نلی اللہ وی چې دا سړی منون که دے منون که دے دا خو چې دا قرآن بیان شنوی پتے ہو لی تا تبا شیخ کاری بزرگ بخ کاری تا جود گدار اشرا اسی با پتہ نلی خو چې کله قرآن بیان شنو دا قرآن مثال د ټارج او د لارټن او د بلب دی تیار د چي دونی شنو بسره نه وشته ته په ولې نو دا قران رانا ددا بوته داسې نيشه په ته په ولې قران ايندا په دې کې بشکل خکاری چې څنګه لري سړی ته د خپل شکل پته نه لې چې زم ما په مخ باندې خیره تور دا صفاي ستړۍ شتا نشتا او چې کله ايندا ځونی زونو بس ارسه په کې خاره شي نو دا آینه شیشه دا چا خیال بیا لیازه نسج بلکه دغه شیشه با دا تصفا و خیچه پا دی مخی دیسه تور ده سپین ده سخا ده پاک ده داغ پیشتا کنیشت قرآن دا قصی آینه دا دا چه دی خلکو تاؤنیسه نو بزدیو پورا عکس دا تخکارش نو قرآن رنا نو چه قرآن بیان شی نو پته لگی دا خو دا بده اللوی دا قرآن دک بیانو او دا مثالونه پکې زکه وای مسه پته نه لګي نو پته و لګي اوس منی کنه منياسه کوټور سره به زمانم شول قران رحم الله بوي وی مونګه اني کې دا نه پا وا بشرا کې حضرت صاحب سره درس کا حضرت صاحب مولانا حسین علي الوانی پنجابي رحم الله لوی مفسر دا علماء دیوبند دیوبند کې ډير علماء تیر شوي خوباج علماء پکې بیا سخصوصيات لکه شیخ له هند لوی 330 شهر هغه د انګريز مقابلې او انقلاب کې مشهور سره نو دغره په تفسیر کې پکې مشهور مولانا حسین اړي نو په حدیثو پکې څوک دی حسین احمد مدنی دی کوم استاد زاسو سلسله کې ټول په سند کې اکثر راځي نو دارنګ هر یو خپل خصوصيات ا شفلی تانیو رحم الله د خپل خصوصیت هغه د اصلاح په اعتبار ډیر لوي سره ډیر لوي اصلاح کړل نو بهر حال مولانا حسین علی الوانی پنجابی رحم الله د قران د تفسیر حوالے سره مشهور نوم نه او د شاګر دو د رشید احمدی گنگوہی رحم الله او د مظہر نانوتی مظہر نانوتی د قاسم نانوتی دغه شي د اودې کګې د یو ټورو او استستاو په تفسییر کې دا د دیو دیوبند نمخ مخکې لوی مفسر تیر شوي دی. مزهار نه نوی د شاحاف شاګ دی شاحاف د شبغنی دی شا دلغنی د شب دلهزیز د او شااب د لزیز د شاورله دی, دی, شابدالعزی دی, شابدالعزی دی. خاندان خااندان دا سند دی. نو مظهر نه نوتی په اندوستان کې د دیوبند نمخ مخکې د قرآ والی سره مشهور علممو. اوې پاین دوستان کې صرف واحد مظهر اوتی چې هغه به د قران تفسیر درس کو او دوره به پڑھاوه لا نور چانه پڑھاوه مظهرنان اوتی نو د مظهرنان اوتی سره مولانا حسین علی قران ویل او دا مظهرنان اوتی دا قاسم نان رشید احمد گنگوہی یا نان اوتی د ټولو استادو دا تبصیر او د تفسیر او د رشید احمد گنگوہی اغاصل کې مشهور په حدیث کې نو زموږ حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب د حدیثو شاگردو مولانا یحیا صاحب بجنه مولانا زکریا صاحب والد شه دا مولانا یحیا صاحب مولانا الیاس صاحب او مولانا حسین علی صاحب دا درې وانه د رشید احمد غونوی شاگردان په حدیثو کې خو بیا ته زموږ حضرت د حدیثو سرسره رشید احمد غونوی نه تفسیرم مېرنه په تفسیر کې د دوو مشایخو شاگرد نو پتیوبن کې اولماي دیوبن کې د تفسیرواله سره حسین علي نور الله مرقدهو دا لوي نوم دی نو ده اصل د پنجاب پنجاب مياوالي مياوالي کې یو کل دی وا بچرا ورته وي وا بچرا دوا بچرا التو تفسیر پړاو اوسې مغزې شتا زو ته تعلیم اوسې نن سبق کڑوسي کڑوسي او اغازی کې خو هغه س مدرسه نشته البته اغزوړ جمعه شته ورکوټه غونته د دې جمعه څو امدا شي د 13 ورکوټه او هغه کمرې ممرې دا هغه زماني چې د مشایخو بکی تفسیر وي د خټو کمرې وي دا ځل نو مخکې چیزه تلوم نا هغه کمرې ماجيده لري داږي چټونه راغورځې د لري صرف دیوالونه غلاو د خټ او ماته کڑو څو وی چې شیخ القران مولانا خان رحم او شیخ القران مولانا محمد طائر رحم الله و سید نیت اللہ شاہ بخاری رحم الله و قاضی شمس الدین رحم الله دا چکل طالبان او تفسیر وینو د کمرو کې پاتې کیدل او سا کمره روان شي خداغان وسو کڑ وسو و وسره دي اوبغه سه شتوسم او د دې جمعه نبار د ازم کدنو هغه کدا ازرا سب قبر ده دفن نو مولانا حسین رحم الله بوا بشرا کې قران پڑاو. شیخ القران رحم الله ایمون به تلکال پکال لاوس چې سنگه دا مشایخ تر اوجو کې دوره پڑاوېده چې حضرت څخه پڑاول کالو سر مې پڑاووره حدیث او تفسیر او اوجو کې به خاص کړ نبي اپا دن مظہر نون او تینہ باد رحم الله انا دا قران تفسیر په هندستان کې صرف او صرف دا پڑاو تفسیر دا دوره دا بل چانه پڑاو حضرت څخه پڑاو او بیا سمود آباد بیا احمد علی لاہورم شروع الله نو باز هغه زمانہ کې د پاکستان نمخ کې او د پاکستان جوړیدو په ابتدا کې دا دو شخصیت چې د قران تفسیر جوړې پر اوړ یو مولانا حسین علی او د احمدی لاهوری مشه قران مولاناوی مونږ حضرت سبله تلیو خبر مې دی ټکی pore کوله یو ذلوي کثیر اللهوی دا مثالونه د پاره بیانوم چا سپتنه لګي نو دا منکر پرېخ کارش مخالف او یې مونږ حضرت سب نو حضرت سب درس کاو نه صرف درس نو بلکې درس سراسر تربيت او خودنا ځکه زموږ په درسونو کې دی څه خلک صرف ترجمه کوي څه تاقیک کوي په الحمد الله زموږه درسونو خصوصيت داره چې لبزی ترجمه مې داسې ترجمه کوي چې اعتراض پینارې بس اعتراض او باغ مان نه دوی مړه مقصد د قران واي او خای او خبره خایو چې هغه عامه تفصيلونه کوي نشي مقصد یې سره او درېم خاطر مقصدم اصلاح دخل کو د اخلي او د عمل دي زماني سره لګو او شاول الله رحم الله ويم چې د قرآن حق داري چې خپل زماني سره اوله ګول شي فب تغاواله بیا یو خويه په دي زماني سره به لګي الا د قران حق ادا کی ها نو زمونږ مشایخ ترتیب او طرز داري حضرت سهم په دي طریقه او بیا غلبا علما راتل نو علما ته به باقاعده په درس کې ټریننګ او تربيته هم ورکو چې خپل زین و تلاړ شي درس بکوي مسله به بیانوي څنګه حالات بر زیږی داږي سربسنګ مقابله کوي دا به نو حضرت سي درس کو نو درس کې اورزوي چې تاسو خپل کلو تلاړ شي او وطنونو تلاړ شي نو درس بکوي قران به بیانوي مسله توحید بیانوي نو دا خلق با تاسو جمعهتون کي نبري بيان جمعهتون نو, نو موباجي که مدرسه که مدرسه نو ده مدرسه نبادی و باسی وقی بده تکی بده غم خادی بده سر پریدی نوی من سر ده سن یو عالمو ده سن او وقی با لره دنیا نخلق راتی اندوستان نا بگلدیش نا وغیره وغیره نوی ده سن یو عالمو نیاغه چې چه درس ختم شبه بی چیره ده از رس سیبه سی زیاده خبره کئی ده زیاده کئی ده خطول مسلمانان دی نوی چیزه و ولیکافر ديزه اوما به جماعت او مدرسین او باسی نو اچادر سے بداوین او ایدو بداسیو خاندر چې مړه دې اسی وای نو, نو یز بس پتہ وله وی را روان کال بیا دورې لالو مغد سن غالیما مراد له نو اچادر سے بدا قصه شروع کی چتا سولا شیخ خلق بمخالفت کید کلی نہ بمباسی غم خادی به سره پریدی جماعت نا ایدو و واه سونه یا وا سونه یا یم ته وی دا سچالو شو 13 کال خو تازرسه پوری خاندل چې دایسي زیاتې وي وای نه کړه زم خو تجربه وشو زې چې کړی تلالم قران درس می شروعو خو خرق راین خ تلويواله ویټه کورو جماعت مو ويست مه چوسوګو ناسی تا نه لګیتاه باد ټول مسلمانانوخه خلق کاری خدا خو چې ته قران شروع کې ورته درس شروع کین بیا به پتهږي چې خسوک دے او بد سوک دے دقه لاوی دا دی دي لپاره بیانو يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا لغزي معنی دا په لغزي معنی باندې اعتراض راځي يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا الله ويدا مثالونه دی له بیانوم يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا گمراه کیږي په بیان د دې مثالونو سره کثیرند ډېر ډېر خلک د قران په مثال گمراه کیږي وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا او په ہدایت کیږي د دې په بیان سره ډېر خلک نو سوال دا دي چې ولې قران دا گمراهه قران ده ہدایت ته کړه ګمراهاله بار بار وی هدن للناس هدل للمتقین ودلته وی ګمراکیږي په نو دا خو بیا د مخالفینو قرآن خبره صحیح شوه ערکه مو ارزه ګمراه بشه وی <تصفح> زمون مشایخ مانا کوي زلالت ارزه کی پيوهه مان نه ده په قرآن کی یو لفظ په ګنو مانورایږي د پښتنو متل دی وی هر سورګی ده mula shagula نه اچھا اولا فدرزین انواغ مانا بیک ہے حرزین کی داغی مناسب مانا دلتا یو زلو گمراکی دل نہیں بلکہ یو زلو گمراہی خکار کی دل یو زلو بی کسیرا مانا دائے یو زہرو بی ہی زلال کسیر خکار کی پدیسرا گمراہی خلکو اس مانا سیش سب پوچھ رو پی یو کار کی پس هغه مثال چې ما ویلو صحیح یو زله به کثیره ښکار کیږي په بیان د قران سره گمراهی کثیره نډېرو خلکو اسه پتا نه لګي تبه بوزرګ د شیخ دی خو چې قران او تشروشینو غتن نه غنې را برسيره شیخ کرے شي دی ودا پکې وری او دا ولي وای او دا رات پکې وری کوي وَيَهْدِيهِ كَثِيرًا او کلکیږي په بیان د قران سره ډېر خلک او چې چا کې زی قران ووري نو رم فلک شي په توحید وامايزل به او نخکارکی گمراهی به په لې مثال الا الفاسقین مگر د فاسقانو فاسقان سوګری نه دا غیخل سره نخخی الزینا فاسقان کسان دی ينقذون چمات یعهد الله وعد الله من با د پس د مضبوطوالي د وعده نه مضبوط والی نا بعد اگه وعده ما تای وعده نا وعده دا وعده نا مراد قاضی بیزاوی وی بیزاوی والا وی وعده نا من ال آیات والکتاب اگه وعده دا کتاب و آیاتونو دا قرآن وعده اما تای او یاد از رس سی بای مولانا وسینی رحماللہ چه دا احد نا مراد ای من التوحید والاخکام د الله د توحید وادا او د احکام نفاسقه غد ی انقذونا حد الله چې ماتای وادا د الله ممبادی میثاقی پس د مزدوتوالي د وادینا غواده د توحید او غواده د احکام چې الله ته اغسل اغد ماتکی د فاسق دا توحید غواده کم ده ابو سوره عراف کی راش وادا الستوا الا الستوا ربکم قالو بلا غواده الله دلته د توحید و ادا غسته وا چې دنیا تراره نو هغه وعده ما ته کړه په شرک اختشو نو د قوی فاسق دی نو چې د توحید تکڑے دا دا دا دا و اداه ما ته کړه د چوز ته قران ویرې کی بد بدلېږي نہ شو یذ د احکام و ادا د قران کی راضی بل نه کوي و یقطعونه پریکي کټکې پریکي ما وسامر الله چې حکم کړه د الله به یې سرا ايوس والا ايوس ایو اديه حکم کړي د الله په غری سره ایو سره د ادا کولو الله حکم کړي دای چې ادا یې کې بیا ادا کین نه بلکې پرې کې او کټ کې او ماتې مراد د الله دغه حکمونه او یا دا چې د الله کم صفات دي نو الله وې د صفات مال ادا کې ایو سره حکم کړی ده الله پاګې سره ان يو سول د پي چې دا, دا, دا صفاتونه ما سره پي وسکه دوی د الله دا صفات ګړي بل له ور کوي پرې کوي نه بل عالم الغيب متصرف حاجت راوګړي آیا بل معنا پکې دا چې رحمی رحمي مراد له رحمي ويقطعونو پرې کوي ما سمر الله به چې حکم کړی ده الله پاګې سره ان يو سول د پي وسوالي الله وې رښتې پي واستکه 파시خ صرے دا ما ته حدیث کی رازی بخاری شریف چې الله پاک مخلوق پیدا کړ نو پکی صلی رحم پیدا کړ نو د پیدائش نه بعد دا صلی رحمی پاس پیدا او د الله الله پاک لم نه اکل کونی وا څنګه چې الله شان سره مناسبی بس نو ی الله اور ته وی چی ما پیدا الله ز تا باندې پناه غاړم تا خو پیدا کړم خو خلق به مې کټکې نه الله تعالی په دې راضي نه چې تا سوک پېواس کې نو زبې ځان ته پېواس کم ځان ته بي نېزدې کم او په چا کټکول نو ځان نه بي جدا کم یواز په دې راضي مطلب چی برسل رحمی پالل اللہ دا شي جبر سله رحمي پالل الله تني زې کرتے او کټکول دا الله نه ډېر واله ده زه کوي الله ما حکم کړې د پی واري او دوی کټکې بل ویو سیدونو دی فساد کئی فیل عرض ازمکہ کے ازمکہ کے فساد و شرک سرا و بغاوت او خلاف سرا اولائی کدا کسان هم الخاسرونون دی تاوانیان دی دیز پوری دوشو بہیو داغی جوابونو تیرشو کیفت اگفرونو باللہ و کنتم عمواتن دیز اینو سلور انامات ای بیاری او مویریو دا سلور انامات اصل که دام چسو جکڑی شیو کسم لدلائل لد دی په مسالې توحید دغه را خبره بیا سر ته لاړه خبره سر ته بیا لاړه خبره سوا یې روی بیان یای یوحنا او بو دو ربکوم توحید نو د مخالفیین او ترپ نو د اعتراضه قران دې ځان نه جوړ کړي له جوابو شو دیم دادا الله کتاب زکنه لري چرات برق په کی بیانیږي دغه جوابو شو بیا سر ته خبره راړه کیف تک فرونا بیل ودا شرک ولیکوي نو یې نعمت دا می او کیسم لا دالایګ الته سلور عقلی دالایلوه دا پینځه او دتاسو سلور انعامات بیانایي او د دنیا طریقه ته چي او سړې په خبر قائل که نه دا غي دوه طریقې یای او سړې په دلیل قانیش قایج دلیل ورته ونه اغه ومني او سیدا خدا باز او خلقو میزاج داسي چې غد دلیل ملي نه منی خو چې خدي وسره کړینو د خون مجبورې شي اله کو ګور متا سردا خکړی یا رب اس نو میمان الله خراسر خکړیونو زکه می خبر اومانا الله ول دلایل وځ پوی خلق به په دلایل و پوی شي مساله به اومای او چې کم په دلیل نه پویږي نو خپل احسانات وګور الله وی دا خمه سرکړی دامی کړی دامی کړی نو زماده دې خو شکریا خدا کا کن او شکریا سلام او بوذ ربکم فلا تجر الا الله نو دا انعام اچ چې په دې ترتیب دا قران نه نماچہ دت سنگو وې نو ساجورګه چې پدې ربط یو نه وې او دا څو ګورنه نو تبو ایران شي چې خدای خبره یو شو رو دا او الا ختمه نه ربله شو دا سوې مزه یو یو آیات تلم خیال دي لازم ده مشایخ د درس او ترس کمال چې هر آیات تړي لکې مخکي به ربته نه ده دا وجدا چې کم خلق پهل می مناسبت باندې نه پ دې تل می مناسبت وې د قران د سوراتو نو د آیاتونو ربط او مناسبت کم خلک نه پويږي او په دی طرز چې قران نه بیان کړي یا مخالفین یا جدید ذهن والا تعلیمی یافته خلک اچھے عام قران راوړي یو ګوري او په مناسبات دنی پوي نو اوی د اعتراض کې قران بې ربط او بې مناسبت کتاب مستشرقینو کتابونه لیکلي دي مستشرقین, مستشرقین په جنه کنه جنتیان یې سوني خبر مستشرق هغه چاته وی هغه يهودي او عیسائی چې اسلام سټڈی کړي دي یعنی دا اسلام معلومات تحصیل کړي دي او په اسلام اعتراض کوي دا ډېر لوه دنیا ده مستشرقي انګلش کې و غیره کې کتابونه لیکلي په اسلام اعتراضات په قران اعتراضات به دا غي جوابونه د پارا خلق پیدا کړي دي جوابونه هم کړي نغه مستشرقینو کې یو دا دلاده چې داوی قرآن به ربته کتاب دی دا وی وی اصل کې دا قرآن کمزورې کول غواړي چې دا, دا الله نه دی دا وی نو اصل کې هغه خلقو قرآن په دې انداز کتلنی تراشه زماده مشایخ خدا خلینه وره په دې طرز وره چې تا پته ولي چې دنیا کې داسې به ربته کتاب نشته نه برابر شي نشته خو دېر د دې نه ما خبر دي وېږي غریبان نه دا خبر زه یې واځي نه کوم تاسو وایي چې مسمړ تاسو او دا الدا وریزين تاسو په دا خبره دون غټکړې دا به تزا والوې تفسیر کبیر والا دا جلا جړलेला کبیر والا بغپل تفسیر کې پدې کار کوي روح والا کوي کبیر والا کوي نو تفسیر کبیر کې امام فخر الدین رازی آغا سر تا بڑتا بر پروت اوی ده صورت نیسا اتن میں آیات دلاندی اغای خبری لی کرده اوی وی اکسرو لطائف القرآن مو دعاتون فی ترتیبات ور, رو ور روابط ده قرآن لطائف نکتی خون و مزا ده قرآن ده ده قرآن ترتیب و ربطونو پراتا قران مازه خواناله شریله ورش تاسو خیال شینه به عرب ته لګیایه خو زوم پدې طرز او د دې طرز په قدر نه وسړې نه پوي اچیراش نه او یاردای کې بدغشینو دا, دا چې زمون د مشایخو زمون د طرز نه راو چرتبل دی قران ویری ویاکینی بیا, بیا پته ودی چرتسوه دل تفسیر دا کمال له یو خصوصیت دی بیا هغه تفسیر کبیر والا د سورته بقره د یو آیات د لاندری کې 285 يا د لاندری کې یو ګل عبارت دی بارت او اي من تاامل فی لطائف النظم هذه سوره سوکې د سورته بقره د دې نظم او ربط په لطائف کې سوجو کې کنا او فی بداه ترتیبها عالم دی به ال پوشی جن القرانه مکما کانا انه معجزن به حسب فس فصاحه والشرف معانی فهو ايضا معجز بحسب الترتيب و نظم ايات پوش په څنګه وای کو څوک د سوره بقره صرف په دې ربا ته ترتیب کې سوجو کی نو په حقیقت په پوش سنگ چې د قران د معجزره چې فساحت بلاغت دې کمال له نو د قران د دې د ربا ته مناسبت د دا اياتونو دامه یو خپل معجزره د دا. معجزت بیا ورستوي باس کای کای کای اخیر کې دایو فریادې کړې ده وګوره د بارته د اخیر وای چې ویزه دینم چېنی رایتو جمهور المفسرینا معرزینا انا هذه الا طائف اکثر مفسرین د دین مخړی د ته تو توجه نکي او حالان کې د ډېره هم خبره ده به او شعر ویل 60 خبرانه و شیر شعر ویل او بس خبره دا کړې ده وې کو سو کوی چې کم نه پکی نشته نوې دا استاده سترګو تا تاسو په که کنه اوس کو یو سړی بهر آسمان کې ستوري واړني نه نو دا ستوري واړني د نظر کې کا فرق ده ناسل کې قران کېښت خو سوچ او فکر پکاره نو ورحل خبره مې دا کوله چې کیفیت القرونه بالله دا واپس خبره سرتلاړه په مسلې د توحید باندې سلوره نامادي چې حقیقت کې دام دلایل دي الله وې وبو راداده انعامات و sanat می دربا نکڑی د دې شکریا دا کو د شکرې طریقې دادا چوبو دو ربکم فراتجلل الله اندادا د الله بندگی الله له خاص کې او الله سرا سو مشری کوئ اول نعمت د نش نش تکړه کیف تکورون بالله دایو نعمت د نش نش تکول ستو تذکرنو نو نمو نشانم نو او الله وی ما پیدا کړي وجود می د لادرک نو دا وجود ورکل کول نعمت ده کنه نه نو چې د نیش نامه نو د دین هم شکریا ادا کاغدا د چوبو ربکم فلا تشرویلای دا لري او نعمت باغی سر لې کیف تکفورون بالله سرنګ تاسو کفر کوي په الله کفر بیا عربی دا خود تکفر نه مراد شرک لري او قاعده ول ادا دا یاد ساته چرته چې کفر راش او پسيله کې باراش د کفر پسيله کې چی با رایش نوال تا کفر پا مانه دا شیر کی دا قیده دا سیلا لا پویگه دا علماء طلبا خوابی پویشیوی دا عوام ساده یاده که منگه دا خبر بیاق علمی خبرم ساده پختوکی کې که چی دا خلق عوامی میاد دا وجه دا چیزمون دا قرآن درس او دا علمی خبر عوامی میزده که بیا درسونه که با قیده او درس درسونه که بیا تره و دا, دا دیت طرز بل کما چې د ایت کې ناس او قران وی او سنا سلقوي او مهنته کې قرانيات کې درس کوي داسي درس کوي چې خلکو ته حیرانی دا, دا دیت طرز خصوصیت چې قران رحم الله بوي سو طرز یادول چې قران ما په سو طرز وز د کړي خدا کم چې مشورو کو ندا پټولو کې اسانه چې دا امي مورا دواړي ځکولي شي اطرز تاسو نو امي میستک ای لبی نم دیکھڑے ابی درس کئی اندازی انداز کئی چې سڑے و تا حیرانچ او دا شغل قرآن شاگردان آئی دا شاگردان و شاگردانش تا آمیان دی او کو درس تا کئی ناسی تا بناوی چه دا آمیان مولان اگیا آئی دا سی قیدی باوی دا سی انداز کئی دا وزد دی خصوصیت تن نو آغا پا دا سی آسان لحجب بیانی گی چه کولی امی ش او شه القران رحم الله وي پدی ما ته موليان غوسو د ما په دور کې اور اور کې چای کلوې نو یو خبر ادا کولا چې ته مونږ امیان اميان موليان کوي نه مونږ ته اميان او او پښا اسماعیل شهید میو فتوا ده لګولې وا چې شای اسماعیل شهید بار کې وي دا کافر دی کله چې د ملک ته غرا غلي وو د پښتنو د ملک تاریخ به څه وخت نو هغه بار کې فتوا لګولې ونيو فتوی دا امر فتو چې شای اسماعیل زکه کافر دی چې د عوامو ته قران خی. پریبا نی ویده کافر نو قران پداسي انداز ها خبر دا کوله چې کفر کله راشي دا هیڅ په سلکه بارا شي نو دغل د کفر په معنا دا شرک ده ما پښتو کې وره د کفر د لفظ نه بعد چې بیراغ لګنا به نو بځه به شي کفر معنا شرک كيف ته كونون باللا تفرون به سي بیرالا دلته په کفر په معنا شیر کی نو آغا مخی مضمون سرم لگیو گورا اس معنیو که کیف تکفرون خواه حوالم پی در تاوی مل ایدیش باز خرق تسلی نکی ابن کسیر دقا معنی د دا چی دا منکو دا قیده نا دا دیره دا قیده زمون مشایخ ہوئی خواه هغه معنی کڑی د زمون د دی قیده و دا مشایخ و تایید دی کیف تکفرون بللہ اے کیف تعبدون ماهو غیروهو غیروهو تا سو څنګه د الله سره د بل بندګی او عبادت کوي دا معنا شوتا نو اس معنا دا وکي تاسو شرک کوي الله سره شرک کوي الله او بدو ربکم رب نمانی وکنتم امواتن و حالیا او حالاله چې تاسو وې امواتن نش دا معنا ما معنا وکړي نشه موت په معنا د نشوالی موت پړي رومانو راځي قران پاک کې تقریبا <تضحك> د موت یو اطلاقات یعنی په یو له او حیات په یو اطلاقات او مانو راځي خدا خو موږ زکه پریدو چې سره پدغه انداز باندې قران شروع کونو بیا د بقرم په دې 40 ورځې کې نګي په زب سب اشاره تن وايي سم مختصرو ایزان برسه خو موت پړي رمانو راځي ها نو دلت موت پماندا نشټ وايي نشټ نشت لکہ سورت الدہر کی رازی سورت الدہر اول آیات هل اتا علل انسانی ہینم من الدہر لم یکن شیء مذکورا مزے تهی هغه نشولی معنی آیا یقینا راغلی په انسان باندې د یو دور او دو زمانہ لم یکن شیء مذکورا دا غس چې سده نو داسینو نو نونشتو کړه نو دا غ معنی دلته مودنا نشتواره کیف پک فرونا بیللا سرنګ تاسو شرک سر الله سرو امواتن او حالاله چوي تاسو <تصفح> نشټ فاحیا کوم پزوم دی اکړه دنیا ته راوست او سم یمی تو کوم بیا بملکای دنیا کی واخ مقرر نه باد سم یوهی کوم بیا بمجوم دی کی اخرت کی داټه کی یاد ساته سم یوهی کوم بیا بمجوم دی کی اخرت کی قیامت سمه پسنه الهی دی الله تبار جوونه واپس کیږي د حساب کتاب د پار په دې آیا چې څه ترازونه جوابونه ترجمه کې مو کړل اوس په تفصیل کوو خو حقیقت ترجمه تا بس خیال کاوه دا مې زکوې یمیتوکم دنیا کې مملکي نو سمه یوې کو نو بیا بم قیامت کې زمدی کې نو سمه او سو حیات شو ها دوا وګوره ام واتن یومت سمه یمیتوکم دوموتہ او حیاتونه فاحیا کوم نسومایو هی کوم او چې تا سرست ته سورې مومن توراسه کنا نه اوله سمات کې بسوي عامت تنسنته نی واهیت تنسنته شو کړو ٹھیک شو د وحیات او د موتا نو په دې موت کې دا اولنې موت غنیشوالې ری هم موت باندې حساب دی قران وته موت ویلې او دې موت د چې کوم دنیا کې پومغراشي او حیاتونه دوشو یو حیات د دنیا شوبل حیات دا اغه اخرت والا د برزهغه ته حيات نه وي دا ولي ځکه اغه مستقل حيات نه لري بلکې اغه مثال علما شפריت تنویر رحمہ الله وي وی مثال لکه دا خوب ده نو مستقله حيات نه نو ځکه قرآني امات تن سنتين واهې تن سنتين تم ځکه وي چې پتاه سو کې اعتراضونه کوي چې خبر والا زندگی خو پکې نشته کنه و نه کنه اشتا او چونگی ها مستقل حیاتنو نو زکر دی مستقل حیاتنو موتونو کی زکر نکو نور خواب پا قرآن حدیث ثابت تے دا قرآن دا آتلس آیاتنو نا دا قبر والا ثابت تے برزخ والا جون او چونگی مستقل جون نه نو دی وجن قرآن په مستقل حیات او موت کې نزکر گئی او تانیر احمد اللہ او زموږ دا قاید کتابونو ملي کوي مثال د خوب د ژوندې او تفصیل په کوخ پر ځای براشي نورو مسالې په تفصیلل ته وایو کله کا د دې لپاره چې د آیات او د سوره مؤمن آیات تکرار اني شي دعا آیات او د وجه ثم پسین اله دی الله تبتور جوونته او واپس کولی شي د پاره دا حساب کتاب نو یو نعمتوش دنیش نمشتک وې نعمت والذي خلق لكم ما في الارض جميعا دې زما کې چې سدي داسه مستاسوده فائدې لپاره پیدا کړی دی دا ټم نعمت دا څه چې تینې کړه دا ساده فائدې دي ارسه د فائدې نه خه دې کنه ني الکه صرف خوراک تا ترجمه وو زې چې لا پلان کې شي خو موږ نه خورو فائدہ یې وې څړې وګوې دوی د مو شوې څلو نو دا چې فائدہ یې واه خوراک سکا ته نه وې د فائدو شون زور صورتونه هر هرشی که فائده دا. زمونگ سناسا پاکارو رازی. تردی پوری چه دا حشراتو مچ و ماشی مونگ تا بیکار شیخ کاری دام دا فائده ده. فائده پا کسا دا؟ دا مچ کنو اے کنو. اے نو زمونگ دا ماحول با دا جراسیم اندون اڈکشو اے وے چه مونگ با پخپل مرگ مرگو اے. وے. با دا جراسیم دا خوری لگیا دا یا بلد دا گن خوری لگیا دا. هرشی که دا سه ایک بات. دارن مار لړم کې مفایده نه ورې فائده سره سره يا و فائده ده چې د قبر او د اخرت مار لړم به راترايي جي نو هر شی په فائدې کې د فائدې لپاره نو دغه خبره کوي دیم نعمت هر شی مې صاحب فائدې لپاره پیدا کړې هو الزی الله غذاته خلق رکوم چې پیدا کړی استا سو د فائدې لپاره د لام نه لام دلتا لام عاجلیا انتفاعيه ده انتفاع خلق خلقم پیدا کړي دستا اوز د فائده دا پارا ماغا سفیل عرض چه ازمکا کری جمعی انٹول دار سی اصحاز دا فائده دا پیدا کړي سو مستوه بیا اللہ برابر شویل سماع اسمان تا فسوا هننو برابر و پوریکڑ سب سماوات و اسمانونا اللہ و ازمکا پیدا کړه ازمکی کې بے اسمان تا قستو کو نو اسمانونا بیا چد در چد جوڑ کرد چد در چد خدا قران د بل سره ټکر راو راځي بیا سوی قران کی روستو د شمسی بارا کې راځي سورته نازعات کې راځي ها څنګه ده والارد بعد ذالکا د ها د اسمان نه به د ازمه کا خورا کړي دا نل تسمک روستو شوا دلتا آسمان روست دوړه یا تونسید اصل یو د ازمه کې خلقت ده نو خلقت د ازمه کې اول شوی بیا اسمانونه و پیدا شوي نو دا غی نباد بیا از مک روستو خواره شوی دو پا که دا ون بوطی و دارن دریابونو دا و غرونه خوسته شوی نو ده ود از مک او پا ده که اقوات اچول دا دا اسمان نباد دی نور پیداش مخید نس دغی مطلب وگو دا اللہ بکل شین علیم پاره و شیبانه ده پوی نو ده دوی من اعمد بیان هر سستاسو دا فائده دا پاره دی نو دا عرص دا فایده دا پار دی نو دا دی شکریه دا که شکریه بدو ربکم فلا تا جلول اللہ اندادا سم استوائی لسما بیا استوائی اکلا بیا برابر شوی لسمای اسماان تا استوائی دا اللہ سنگه چه دا اللہ شانس رمناسی بی تفصیل با پی پخپل زکو فسوه هننو پوریکل سبا سماواتو و اسماانونو ودی زمکی مو ودی روستو اتشته مسیح پارکی برا قمصل دلی ووز مکی اسمانونه چت در چرتی د قران نه ثابته ده چې طبقه لفظ زاغیره پر راغله طبقه در طبقه او زمکی چی باکه مختلفه اقوال ل یو جدید قول بگی ذهن کې کیناستن کې دارې چې د دا زمکه نه مراد زمکه کا طبقدر طبقه ون ده بلکی مدقه خورا دا جدا جوزا با دغلی دا ایس یو ټو کلی څنګه چې سمندرونه دي کنه نو دا رنګ بارای زم بارای زمونه دي نو تا باري اعظمونه وو وې دالي دلک زر ذہن کې نه سنګه نور توجيهاتم بګښتا دا و بارای اعظم چې کوم دي د قبس وزم کې او هو دا الله بكل شین علی پار یو شی باندې له پوه بلې مت اسقال ربک للملائکه دلک تفصیلی دې مانته نه بعد می انشاء